لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له وحده محمد نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم مع ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بئنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذلذين كا što često čujemo na samom početku Ramazana, što na hudbama, što na predavanjima, dolazi nam počasni gost, Mubarek, gost i tako dalje. Spominju se i govori uglavnom pojedinosti i stvari koje inače svake godine se ponavljaju vezano za mjesec Ramazana, njegove blagodati, njegove fadilete i to slično. Ja namirno večeras ne želim da pričamo tim ustađenim poznatim temama ili tematikama vezanim za Ramazan i za post koji čujemo na hudba mai na predavanjima nego mi je namjera da večeras a, progovorimo o nekim meselama pitanjima koji pomeni su goreći znači bitne važne ili one kojima kojima drugi ne pričaju, ne želi da pričaju, ili ako ih budu upitani izbjegavaju odgovor a, a ako šta izostavim a vi smatrate da je odbitniji tema a naravno bitno se vraća na svakog od nas koliko, koliko poznaje za Ramazan i propise posta Bojrom nakon predavanja slobodno pripremite, zabilježite da se govori o onome što svako od nas smatra i misli da je bitna stvar, a vezana je s Ramazan. Ja sam ovdje pripremio nekih 14-15 mesela. <hums> Spomenišu ih ove, ove mesele redom da zato čem će bi govora in šala. Prvo o čemu sam mislio kao uvod govorite, a to su koristi mudrosti posta. Drugo, post prije Ramazana, jedan dan ili dva dana, ili uh, dan sumnjivi, ili dan sumnje, evo šek, propis tog posta dana. Početak i uh, određivanje početka kraja Ramazana, uh, odnosno propis određivanja početka Ramazana i kraja na osnovu, na osnovu proračuna astronomski, Nakon toga mislio sam govoriti o broju rekata teravih namaza. Poslije da li je klanjanje osam rekata i izlaženje nakon osam rekata da li je to novotarija ili ni novotarija. Zatim greška takvima u sabah namazu. Zatim istihbab, odnosno preporučenost uh, iftarenja na vrijeme što prije ne odgađati i obrnuto, uh, odnosno na sehuru, preporučenost ustajanja na sehuru. Uh, onda mukabela i propis mukabeli, Onda zekad, sad dekatul, fitar. Naravno, iz naslova se vidi da je svakao, svaki ovaj naslov zahtjeva jedno posebno predavanje. E, nećem biti namere da u detalje govorim, nego skraćem na svakom u pitanju koje je spomenuto, inšala. Onda post bolesnika, kefaret za post onima koji treba da daju kefaret. E, onda e, neke detaljne mesele poput da je prilikom iftara bolje ili preče da se da se klanja ili da se jede uh e, klanjanje teravi u kućama odnosno klanjanju džamijama gdje se brzo klanja, gdje se ne potpunjava, ruknovi namaza onda gefaret za trudnicu i dojilju i ima još nekoliko mjesela ovih ovih manjih kraćih Samo mi je ovdje dilema odakle počnem, da li počnem od pozada, od ozdu, od zadnje meseli ili od početka. Pa, pošto sam rasporedio, od, ovaj, onako kako sam rido spomenuo, tako ću krenuti šala. Znači, e, nije mi namjera da ulazim u detalje svega, nego, nego nekakav rezime da napravim e, svega, svih ovih mesela. Jer svako pitanje zahtjeva... Znači, može se u svakom ovo što je ovdje stavljeno kao nastav da se, da se održi posebno predavanje. A ja imam namjeru inšala znači, da, da rezimiram ono najbitnije vezano za ova pitanja. Radi veće koristi.